В селі темно і тихо. Крамниці ядки замкнені, провідники розсідлали свої коні, всякі продавці ямурта, яєць, винограду, чадр і іншого отклали свої справи на будень. Взагалі весь той рух, що чигає на повній кишені гяурів, зупинило свято. Медзин востаннє проскрипів з мінарета «Ла-ла» і правовірні спочивають. Тільки невсипуще море бухає десь здалеку, немов незримий велет, видихає з себе денну спеку, та зорі тремтять в нічній прохолоді, ховаючись одна по одній за чорні, як хмари шпілі яйли. У стін Генуеської башти блимає світло. Там, у закопченій димом розколені, як у дуплі великої деревини, вариться на розжарених вуглях кава. Круг вогню, підібгавши східним звичаєм ноги, сидять бородаті хаджі в великих завоях і прості мусульмани у фезах. Хаджі Бекір займає почесне місце. Він сидить попліч з мершавим турком у білому халаті та зеленій чалмі. То Софта, семінарист самого Стамбула і його мудрих та святих речей зібралися послухати правовірні. Усі мовчать, усі поважні. Навіть красунь-септар, що примостився віддалік, склавши свої сильні, з духом кінського гною, руки на набатіх, якось не так гордо випинає золотом шиті груди, з меншим зухвальством позирає навколо. Вогонь бліками грає на червоних фезах, осіває смаглі обличчя. Мідяний імбрик, казанок, сечить на вогні. Далеке море ритмічно бухає. Та ось кава запарувала в малих філіжанках, в руках гостей, і софта почав. Він говорив тихо, скрипучим монотонним голосом, квітисто і довго. Він почав від Адама. Яскравими фарбами малював він колишню славу і велич татарського племені, його бої з невірними, в яких стяг магометів обійшов мало не півсвіту, він звеличив пишність і мудрість великих ханів, розчулився на згадку побожності правовірних і відкрив серце Алаха ущерть повне радістю і задоволенням звірних слуг пророка Магомета. Як місяць серед зірок, як орел серед птахів, такими були мусульмани серед інших народів. Він прикликав у свідки одвічні гори, що в своїй непорушності бачили колишню славу великого народу, здавався на башту, під котрою сидів. Вона пам'ятає ті часи, коли по стінах її спливала кров гяурів, а на шпілі сяяв півмісяць. Майстерно і поетично оповідав він всім, відомі і усім дорогі легенди Люду, викликав із могил тіні святих і героїв, що поклали голови за віру і на славу Аллаха і Магомета. Тексти й пророцтва з Корану переплітались у бесідів, мов у штучній сітці, з казками Люду і чарівним запиналом покривали минувшість. В чорних совтених очах горів вогонь, а лице ставало ще блідішим. Правовірні слухали, скупивши увагу та втакт дгойдаючись на підібганих ногах.